Oroszország, Gelendzsik. Újabb öt nappal később, húsz nappal a Kreml elleni támadás előtt. Az izgatóan hosszú combú, szilikon mellű, karcsú Irina most már nagyon fárasztotta. Az utcán persze nem sétálnak ilyen nők, ő is katalógusból választotta, ötezer dollárért egy teljes napra. Dús, gesztenyebarna, haj, gyönyörű arc. Irina húsz perce vonaglott itt előtte, az erkékkövön tűsarkú szandálban és aranybarna sejenfehér neműben. A nyakára csatolt, szegecselt nyakörvláncot az edzőteremben izmosra kerekített fenekére feszítette, és annyira erősen hátrahúzta, hogy a teste ívben hátrahajlott, mintha épp elélvezne szétnyíló ajkakkal. A piros szájfényt olyan vastagon kente magára, hogy a szilikonnal feltöltött dús ajkáról szinte lecsöpögött a mánaízű, édes, lészerű anyag. Alekszandr Zokev mégis unta már ezt a produkciót. Főleg, hogy Irina mobiltelefonjával neki kellett a vonaglásról képeket készítenie, amit aztán ez a luxusribanz majd megoszt az Instagramon a 120 ezer követőjével. Az ukrán ringyó. Mert az ágyban csak így hívta Irinát, Rindjónak és Ribancnak, miközben kiélte rajta minden perverz fantáziáját. Szóval ez a kis dögös karcsú szexbomba fél órával ezelőtt olyan produkciót nyújtott az azóta szájfényjel újra dúsan bekent ajkával, hogy az első húsz fotó strapáját még megbocsátotta neki. De akkor is, most már nagyon unta, ahogy itt térdel előtte a kastélyteraszán, széles terpezben, mindenféle erotikus pózokban. Persze érti ő, világos, a feszes testük és portfóliójába kell ez a képsorozat, a franciás luxus háttérrel és a lenyűgöző kilátással. De akkor is elég volt. Szerintem, Bogaracskám, van már elég jó képed, kezdheted a szerkesztgetést, rájuk tehetsz mindenféle filtereket, nyújtotta a 24 éves nő felé a telefont gúnyos kommentár kíséretében Oroszország egykori agrárminisztere, aki a fizetett szeretőjénél kereken 40 évvel volt idősebb. Irina a mondatot hallva azonnal durcás arcot vágott. Aztán majd az ukrán rajongóid maszturbálhatnak rájuk ott a lövészárkokban, mutatott Zokev a távolba, ukrajna irányába. Felnevetett a saját szellemességén, ahogy szokásához híven megint belegyalogolt az ukrán lány lelkébe. Szerette megalázni, erotikus izgalmat érzett tőle. A távol egyébként nem is volt olyan távol. Alexandr Zokev most tényleg elnézett Ukrajna felé, amit persze nem lehetett látni innen, a Fekete-tenger partjáról, a Kaukázus lábánál felépített kastély a teraszáról, de csak azért nem, mert a Krím felé kanyarodó hegyvonulatok kitakarták az Azovi-tengert, ami mögött valahol a távolban valóban ott húzódott Ukrajna és a frontvonal. Irina kikapta a kezéből a telefont, és a könnyeivel küszködve a tűsarkú szandálban apró lépésekkel fürgén beszaladt a házba. A kis ribanc, gondolta Zokev, miközben a tekintetével kísérte, de aztán felvette az asztáról az izvesztja aznapi számát, és a gondolatai azonnal máshová vándoroltak. Vissza a Moszkvába. Ahogy elnézte a lap címoldalát, az oligarchák elleni tíz nappal ezelőtti sorozatról érkező újabb és újabb beszámolókat igazat adott Olgának, a feleségének, aki szerint neki el kellett jönnie a fővárosból, biztonsági okokból. Olga persze diszkréten Moszkvában maradt, mert mindig adott neki egy kis előnyt, néhány szabad napot, hadd élvezze ki a cafkáit, mert a felesége ezzel a gyűjtő szóval illette az összes irinát, aztán persze majd utána jön ide, a Gelendziki nyaralójukba. Amúgy nem ő, hanem Olga hívta nyaralónak a halványrózsaszín 35 szobás, francia stílusú bellepok korabeli kastélyutánzatot, ami tökéletes mása volt kedvenc Loarmenti satójuknak. Csak hát Vladimir Putyin szintén itt Gelendzikben építette fel a saját palotáját másfél milliárd dollárért, és ahhoz képest az övék tényleg csak egy vityilló volt, szerény kis nyaraló. Gyönyörű persze, a világ bármely pontján megállta volna a helyét. Francia építészek és kerttervezők remek műve. Az előtte elnyúló több focipályányi parkban szökőkutak, sövénylabirintusok és három kicsi lényegében az egész egy miniverszáj, a távolban pedig a tengerkékje. Egyedül Putin palotájával lehetett összemérni. Ez az épület méltó volt hozzá Oroszország egykori mezőgazdasági miniszteréhez, a hatalmas ország legnagyobb földbirtokosához, a milliárdos agrárvállalkozóhoz. Ukrajnában, ahová innen nem látott el, 400 ezer hektár új területet szerzett, amióta a háború elkezdődött. Az új ukrán birtokain Párizs szer fért volna el. A Loire völgy ötször, minden kastélyával együtt. Szóval még mindig gyarapodott, pedig már nem is nagyon akart. Alekszandr Tsokev a földgyűjtögetést a Gelendzsiket is felülelő Krasnodári terület kormányzójaként kezdte, még a 2000-es évek elején, Putyin hatalomra kerülése után nem sokkal. Aztán agrárminiszterként meg 33 szorozta a birtokai méretét. Oroszországban ugyanaz történt, mint kelet-európában sokfelé. Mindenhol a politikusok rabolták ki a saját országukat, nem a külföldi beruházók, az csak a népnek szánt hazugság volt. A kormánytagok voltak a legkorruptabbak, belenyúltak a közösbe, és pár év alatt milliárdosok lettek, aztán ha volt eszük, távoztak a pozíciójukból. Ő pár évvel ezelőtt döntött úgy, hogy lemond, mert már elég az, amilyen. van. Magára öltötte az agrár oligarha jelmezét, és azóta szabad ember. Vonaglanak előtte az irinák. A feleségével, olgával kultúrházas párt alakítottak Moszkvában, közepesen elegáns ruhákban jelentek meg a film bemutatókon, és a színházak hátsó soraiban ültek. Furcsa, de a kabzsi, a cári korszak birodalmi méreteiben gondolkodó orosz elithez, a szilovikok nagyvilági életmódjához képest Alexander Dzokev valójában visszahúzódó szerény életet élt. Legalábbis ezzel áltatta magát. Nyaralóban lakott, ugye? Palota helye. Így aztán érthető, hogy amikor Moszkvában elkezdődtek az oligarchák elleni merényletek, akkor Zokev nem ült át páncélautóba és nem vette látványosan körbe magát testőrökkel, hanem ott hagyta a fővárost, és eljött ide, a világ végére, az orosz tengerpartra. Franciás kastélyából azóta sem tette ki a lábát. A hatalmas kapuja egy kilométerre volt a terasztól. Testőrök is védték természetesen, de nem feltűnően, csak itt ott megbújva a ház körül. Így aztán el sem tudta képzelni, hogy bármi vagy bárki fenyegetné Gelendzsikben. Kezébe vette az izvestiát, és a címlapon olvasni kezdte a beszámolót arról, hogy előző nap Mordov mélygarázsában megtalálták a gyilkos fegyvert. A cikk szerint a legnagyobb orosz bányaipari részvénytársaság fő tulajdonosával, Oroszország egyik leggazdagabb vállalkozójával egy orosz gyártmányú, de Ukrajnában is használatos, VSS Vintorez mesterlövész puska végzett. Úgyhogy biztos az ukránok voltak, ismételte meg a feltételezést az Hozzá hozzátéve, hogy az ukránok valószínűleg így akarják Putyin ellen hangolni, esetleg összeesküvésre kényszeríteni az orosz oligarchákat. Meghalnak, ha nem tesznek ellene valamit. Az Izvesztia szerint ez volt az üzenet. Mert hogy a gyilkosságok generálta félelmen kívül, nincs más okuk erre, hiszen olyan jól megy a soruk, mint még soha. Nekik aztán nem fáj az ukrán háború, harsogta az Izvesztia a Kreml hivatalos álláspontját. Miért is lázadnának Putyin ellen? Hát, az biztos, gondolta Zokev, a nőkről már nem is beszélve. Enyhén elmosolyodott, mert most megint eszébe jutott Irina és a többi kievi ribanc, akik Oroszországban menekültek a háború elől. Jobbak, mint az orosz kurvák, mert azok már amúgy is nagyon fennhorták az orrukat, már mint a legszebbek. Ezek sokkal kiszolgáltatottabbak, úgyhogy ezzel egyenes arányban szolgálatkészebbek. Több pénz, több birtok, több és jobb nő – Számára ez lett ukrajna lerohanásának az egyenlege. Az újság azt fejtegette, hogy ha tovább folytatódik az ukrán háború, akkor előbb-utóbb az összes Kreml közeli orosz milliárdost megpróbálják majd levadázni az ukránok. Mindaddig amíg az egyikük rá nem jön, hogy csak úgy maradhat életben, ha putyin az, aki nem marad életben. Az Izvestia ugyanazt magyarázta egyre hosszabban, de Zokev megunta a szájbarágot gondolatot, és nem olvasta tovább a cikket. De jó, hogy eljöttem Moszkvából, erre gondolt megnyugodva. Azt erősíti ez a cikk is, hogy most nem szabadott lenni. Szinte hangosan felsóhajtott, és az asztalra dobta az újságot. Aztán a cigarettás doboz után nyúlt, kivett belőle egy szálat és meggyújtotta. Mélyen beszívta az elsős slukkot, lent tartotta, és pár másodperc múlva szép lassan kifújta a füstöt, ami lassan gomolyogva jobbra a Teraszajtó felé sodródott az enyhe szélben. Alexander Zokev nem is sejtette, hogy épp most írta alá a halálos ítéletét. A teraszon nem lett volna szabad rágyújtania. Stepan Kirilenko hét órája figyelte távcsővel a villa emeleti teraszát, ahol az orosz agrárbáró egy gyönyörű nővel hol feltűnt, hol bementek a hálószobába, hol kijött egyedül vagy mindketten, de eddig még egyszer sem gyújtott rá, pedig a cigarettás doboz ott hevert az asztalon a hamutálca mellett. Kirilenko, aki az ukrán háború kitörése előtt a francia idegen légió volt, Korábban pedig a civil életében az ukrán légitársaság, a UAE pilótája most a felderítő feladatát kapta. Ketten voltak. Mellette egy fatövében, a szára szűrejtekében ott feküdt a névtelen. Ugyanúgy öltözött, mint ő, barna terepfoltos álcarú viselt. A kezén a meleg dacára is vékony kesztyű, a fején napellenzős sapka. Az arcára halvány barna símaszkot tekert. Azért hívták névtelennek, mert bár a világ kíváncsi volt rá, mégsem derült ki a neve. Senki sem tudta pontosan, hogy ki is ő, pedig már hallottak róla. A mesterlövészek azóta ismerték, hogy a névtelen 2022 júniusában lelőtte Vladimir Andonovot a hóhért. Azt az orosz katonát, aki az ukrán háború elején a megszállt Dombaszban tömegesen végzett ki ukrán hadifoglyokat és civileket. Az ukránok azonnal vadászni kezdtek rá, míg nem a névtelen egy éjszakai felderítő járőrözés során 1650 méter messziről lelőtte. Egy ilyen nagy lőtávolságot már nyilván a világ, a katonai szakértők serege. Írtak róla, elemezték, kíváncsiak voltak minden részletre. A hóhér likvidálását az ukrán stratégiai kommunikációs hivatal azonnal bejelentette, sőt még azt is közölték, hogy a több mint másfél kilométeres gyilkos lövést egy Ukrajnában gyártott Snipex Eligé mesterlövész puskával hajtották végre. De a katona nevét, aki meghúzta a ravaszt, a nemzetközi közvéleményt meglepő módon nem árulták el. Az amerikai Newsweek heti lap azonnal arra gyanakodott, hogy valószínűleg olyan külföldi mesterlövész ölte meg a hóhért, aki hivatalosan nem is lehetne Ukrajnában, feltehetően valamelyik NATO ország ex de többet ők sem tudtak. A Newsweek persze jól sejtette. A névtelen, a francia idegenlégió légió egykori mesterlövésze ugyanolyan buszon ült, mint amilyenről a lengyel-ukrán határon a háború kitörésekor Stanislav Csecskot leszállították. Őt is a francia hírszerzés fedett akcióit irányító Mark Gomár szervezte be. Sok-sok hónappal később pedig itt feküdt a felderítője Stepan Kirilenko mellett. Rezzenéstelen karral és újjakkal, lassan lélegezve tartotta a célra, és várta a cigarettafüst sodródásából adódó kalkulációt. Tudnia kellett, hogy a szél a terasz környékén mekkora lökést ad majd a lövedéknek, hogy mennyivel kellene még félre tartania. A névtelen már minden mással kalkulált. 1465 méterre feküdt Alexander tsokev -től. A golyó röppályáján a gravitáció 58 méter esést okoz majd, de ezt lehetett kompenzálni. A Snipex Alligator gravitációs emelőgombja precízen át is állt, és úgy döntötte meg a puskacsövet, úgy emelte kicsit fejjebb a dőlés szögét, hogy a távcsőben ő továbbra is a célpontot látta, a cigarettázót zokkevet, bár valójában 58 méterrel fölé célzott. A lövedék 6 másodperc alatt teszi majd meg az 1465 méteres távolságot. Mivel a két méter hosszú fegyver csövében a huzagolás, az apró körbeforgó vájatok az óramutató járásával megegyező jobbos pörgést adnak a tizenegy centis lőszernek, a fúróforgás ekkora távolságban másfél méterrel jobbra fogja sodorni a lövést, bár cserébe a lövedék hosztengejében tiszta röppáját biztosít. Úgyhogy ennek is ellentartott, másfél méterrel balra célzott. A műszereikkel lemérték az összes paramétert, ami befolyásolhatta a lövés irányát és a röppáját. A levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, a tengerszint feletti magasságot, sőt, még a golyó hőmérsékletét is, hiszen ez is módosíthatta a repülési évet. A 14 mm átmérőjű tűhegyes lövedék most már 7 órája melegedett a 120 centis csőben. Pontosabban a rásütő napban, az elasztikus tárban, úgyhogy ezzel is kalkulálni kellett, mert a lövedék kevesebbet veszít majd a magasságából. Mindezek együtt fel és le, jobbra és balra hatottak a röppájára, aminek az lett a következménye, hogy a névtelen az orosz milliárdos fölé célzott 62 méterrel és kilenc és félrel tőle jobbra. Már csak a célpont körüli szélsebességre várt, az utolsó adatra, amit innen sehogy sem lehetett lemérni. Csak úgy, ha látnak valamit a távoli teraszon, amit a szél mozgat, lebegtet vagy sodor. A cigaretta füst volt minden mesterlövész álma. Micsoda amatőr hiba? Rágyújtani. Hiszen a füst mozgása a legtökéletesebb indikátor. Ha a célpont rágyújt, akkor már alig, ha lehet hibázni, azzal szó szerint magára húzza a célkeresztet. Sztyepán Kirilenko, a felderítő, a világ egyik legjobb taktikai távcsövét tartotta a kezében. Lézerrel követte a cigaretta füst útját. Lassan vele együtt mozgatta a dupla optikás távcsövet, mert meg akarta érezni a füst sebességét, ahogy a levegőben úszik. Végül pedig kimondta az ítéletet. Visszim na hodinu viterzliva, suttogta ukránul, nyolc kilométer per órás szél balról. A névtelen balra húzta a csövet olyan könnyedén, ahogy egy festő bánik az ecsettel, mert mesterlövésznek lenni valahol művészet, érzés, lebegés, a természet erőinek kiszámított harmóniája egyetlen új mozdulatba tömörítve. Fél méterrel odébb célzott, ahhoz képest, amit eddig kalkulált. Aztán mindenféle rákészülés, hezitálás, szó és jelzés nélkül finom egyenletességgel meghúzta a ravaszt. Testre célzott. A korai délutáni fény gyönyörű, homályos lebegéssel nyúlt el a fekete tenger partján. A felhők a kaukázus mögül vékony szőnyekként úsztak az azúrkék víz fölé. Úgy tűnt, mintha még rojtyuk is lenne, mert a szélesen elnyúló öbölhöz érve, csíkokba rendeződve szakadoztak fel. A távolban aztán tovább töredeztek, messze a víz felett pedig már csak apró fröccsenések, párolgó fehér gömböcskék maradtak belőlük. Aleksandr Zokev elmerengve nézte ezt a szépséget. Lent a kék ég alatt, a birodalma horizontján fáradtan terpeszkedett a másik varázslat, az ápolt kert, a franciásan megregulázott természet, ahol egyetlen gaj, ág vagy levél sem lélegezhetett szabadon, mert az emberi akarat, az esztétika ereje leigázta és az uralma aláhajtotta. Az agrárbáró cigarettával a kezében ült egy sárga virágmintás bambuszfotelben. Valójában fel sem kellett néznie, amikor egyetlen rövid pillanatra furcsa, sípoló hang sziszenését hallotta a levegőben, mert a tekintete épp arra szegeződött, éjszak felé, ahonnan a sárgaréz lövedék érkezett, keresztülhasítva a természet ámulatba ejtő pompáján és az összerabolt dollármilliárdok fényűző rendjén. Mi volt ez? Elestem? Meglökött valami? Gondolta, miközben hanyatvágódott, de nem érzett semmit. Viszont azonnal felrém lett benne a furcsa sűvítés, az előbbi pillanatban feléhasító sodrás, mintha a semmiből rátört volna egy láthatatlan döfés. Igen, ezt érezte, egy erősen éles szúrást. De nem fájt, inkább csak a zuhanás. Ez furcsa, ez zavarja, ahogy most a márvány kövön elterül. Kinyitotta a szemét, mert az előbb egy pillanatra sötét is lett, igen, váratlan feketedés tört rá, talán ezért nem tudja, hogy pontosan mi is történt, hogy mit szította meg. De már lát megint, mert felette ott feszül a kék ég, a magas ég, amin felhők úsznak, rojtos, furcsa szőnyegek, de annyira csendben, nyugodtan és ünnepélyesen, hogy senkit sem zavarnak. Minden olyan végtelen. Ezt érezte az eget bámulva. Miért nem láttam ezt még így soha? Ilyen szépen és alulról ez jutott az eszébe. A hiány, a végtelenség vonzása és az öröm, hogy most ezt is megnézheti. Az egész élet egy csalás volt. Volt, de miért? Miért gondolja hirtelen ezt, hogy volt? Miért ez a múlt idő? Miért érzi, hogy vége van? És minek? Az életnek? Hallotta, igen, jött egy másik süvítés is, de az csak szelet gerjesztett, elzúgott felette, becsapódott az ablakba. Biztos oda, mert csörömpöl körülötte a világ, de ő nem akar oda nézni, bár nem is tudná, mert már nem mozdul a teste. Ezt pontosan érzi, a tehetetlenséget. Nincs már egyetlen engedelmeskedő sejtje sem. Közben fogy fölüle az ég, mert már az sincs ott, ahol az előbb nincs itt semmi, csak fény, csönd és nyugalom. Hála Istennek! Köszönöm! Alexandr Zokev verejtékben úszva, majdnem békésen halt meg. Fájdalommentesen távozott el az idegrendszer önvédelmi kábulatában, az első golyó tüdő lövése után, a második cél közben, amikor a harmadik végül letépte a fejét. Akkor azonnal megakadt a gondolat, a békés halálba távozás, elszakadt a film, és hirtelen időtlen ürességbe veszett az élete. Oroszországban aznap még négy másik milliárdossal végeztek a francia idegen légió ukrán származású alvó katonái. Moszkvában megölték a linnik testvéreket, akik az ország második számú földbirtokosai voltak, és emellett kezükben tartották az orosz húsfeldolgozás és tejporüzleták több, mint felét. Lelőtték vagyin Moskovicsot is, a vodka királyt és Szergei Kukurát, aki korábban egyszer már közel került a halálhoz, amikor a maffia elrabolta, de akkor még csak pénzt akartak tőle, és három millió dollárért szabadon engedték. Pár óra leforgása alatt Oroszországban meghalt az öt legnagyobb földbirtokosból négy. Egyedül csak a cukorkirályt, Vecseszláv Kuduhovot hagyták életben.